بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی على سید خلق محمد و آلہ و بارک و اذا لم تدع شعوان لمستبقین من الدنوئی ولا مرقن لمستنمی دا قصیدے بردے شورو دا او دا قصیدے بردے وم نمبر پسل دے کو بیان دا میعراج دا نبی علیہ السلام کی او پدې ابیادو کې پدې بیتونو کې د معراج مختلف واقعیات حالات او اسرار او کیفیت اګبیانې دا د اولن حساب شنو 101 نمبر بیت دی د دی رحمت د مقام السردا د جمعک کې دا خبر ثابت شول چې کله نبی اسلام در سلام په بیت المقدس کې انبیاله اسلام در سلام د جماعتو کو نو بیا د پرشتوب جماعت کې نو مې سلام دا غیر رئیس او مشر او د پرشتوب جماعت کې اسمان تروان شو او قاب قوسین ته رسیدو نو دلته کې دا سوال راځي چې آیا انبیا ال سرات والسلام سرهم دا مقام ترسیده دي قاب قوسین ته او کنه ویل السلام یې واځه تللی دي دلته جنانا دل دل دل نبیل السلام یې واځه تللی دي نبی علیه السلام اصمان تخطو دا, دا حتی اذا لم تدعو دا دا تخت ریقو دا پارا ما خیمونگوی جی نبی علیه السلام ببر حتو او دا آسمان یہ جگم دے اگا پارکو وو اگا پلیوچونا وو اصمانوی پارکلو نو انتحا په کم جرالا حتی دا پار دا غایت تی حتی تر حق پوری اذا لم تدع چی پریدی نه خودله شعون انتهاء او مسافه او مرتبه او درجه لمستبقين د پار د محققیدون کی دغه مقام دور سي دی که دل کی یو سړی دستانه محققیدل غواړي نو مخکی نور نجللنه اخره مرتبه د انتهاء ته د ورسېدی من د دنو د قرب الله نه ولا مرق او نه دی پری خودله زید خطلو لی مستانیمین لی مستانیمین دا پار دا اوچتی دون کی که یو سلی بر اوچت خیجی نتاول زید خطلو پر نخوضو اگر دول درجات اغتا اومون دلو داده دی بیتو لبزی تر جمشولا نبی علی صلاة و سلام چکم مقام در سیده لی اغا مقام و اغا مرتبه سلید نبی علی صلاة و سلام اعزاز دی پا انبیاء صلی اللہ سلام کی یو پیغمبر ہم آمکام مقام ته نبیاء صلی اللہ علیہ و سلام دا قاب قوسین تاو رسید دگرنگی بیا دا اللہ تعالیٰ سر کلام کردی اسمانون سفر کردی صدرت و منتحات رسیدنی صدرت و منتحا دا یوگن دا چید چی آگی دونی روحن کار به او دوتې د لاندې به ويږي نبي الله صلوات والسلام ته تقوس وکړي چې دا دونی روحو د کوم پورتي دا او دا کمفکار داسې شي د نبی سلام الله عليه او د سدره المنته هغه مقام نشکره جبريل صلوات والسلام د نبی له سلام نبیه پاتشي ويږي نبی سلام اپل بیا یې واځي تدل دي دا او انوار تنزيل تفسير دی ناغو جده په اوم اسمان کې مقام دی ونه دا دغه د لاندې دوه نهرونه دو دي دوه پټ ج빌 اسلام و سلام او تدین نهرونه مبارک وي شاید وو پټ چې د جنت نهرونه دي دا باغ جنت کی آخرت کی وي او کم جداد دوا کار دي من دا دجله نیل نیل او فرات چې کم په دنیا کې موجود ده اقد و دی حتا حتا دلده دغایت پا تا پارا دی اذا اسمی شرط غیر جازم دی او مطالقی تا پس خفزتا پسی اخفزتا کل مقامی چی کمراروان بیت کی دی اگر سر تحلق تی او لم تدع تدع دا دعای دون دی تدعو پا معنی دا تا پری نخوضو شعوان شعوان فعلا پشان دا دا پا وزنوان دی نمفول بهی دا تدع پا دا پارا دی او شعوان چینا پر معنی دا انتحاس را او مستبقون مفتعلون با بیفتیعال دی اس طبقه استبقو استباقا افتیعال دی او مستبق چی دی دا سیغه دو اسم فعیل دی او دا دا سبقت نه سبقت اللہ اندواری تیویل کی گی سابقو و قرآن کی رازی دی یو مسابقه دبل نمخ کیدل مستبق اغه تولیږي چې یو کس د بل نمخ کیږي کی. مینت دونوې دونو دناې دونو نه دي دونو ولکې قرب ته نزدیوالی والی ته مرقن مرقن دا, دا ترقال په دې مخنی بیت کې ذکر شو دا ماده ده دل دغه مرقن چې دی دا سيره د ظرف ته زید خطلو او ال درقام انا مونګلې او خطل لمستنمن مستلم استنامه یستن مستلم د هم د لباب افتعال او سیغه د اسم فاعل د کسو اوچتی دل غاڑی نتاون زې د خطل نه دی پریخي او استنام استنامه یستن مستنام چې دی سین نون او میم دا د دې ماده دا لکه حدیث کرامي نبی رسول الله صلوات السلام فرمایي چې د هر چیز د پارا یو کوب کوب اوچد زید او د قرآن دا بار اوچد او کوب جد او جدی اغا سوری تیاسین دی سنام القرآنی سوری تیاسین الداکیم اغا سنام لپا ذکر شوید دلدکی دا, دا مستنیم نو سن نون او میم مانا جدی پا مانا دا اوچد زی سر رازی مستنیم دا چې جو سری اوچدی دونگی برا خیجی حتی دا د غایت دا بار د ازا اسم غیر جازم دی لم جازمه تا دعا دا, دا, دا پیل دی تا دعودی اصل کی دا لم دا وجنن و دلی دی, دی. اجتماع ساکین نو راگلی دا او تد تا دعا چې دا پیل پایل دی شعوان والا مفهول بهی دی لام جار دی مستبقین چی دی دا جار مجرور دی دا متعلق دی پسیفت محضوپا د شعوان د پارا او میند درو چې دی دا جار مجرور متعلق دی سی پې محضو دشاون د پاان کو دوسې ب شو والله مر چې دی و هر په اتف دی او دل د اتب د مفرت په مفرت باند نوله لم ته د شونو لم د دا مرکو دا دایه د لا مرک چې دی دا په شون باند چېمې اتف دی وله مررک او نه د پرېخله ځای د خلو م چې دی دا لیموس تنیمین مرقن دا سیغر زرف شنا او لیموس تنیمین چرا پس شو او دعا تا پشعون نو دغه پیل پایل او مفولو و مطالق شرایو شي دا جمله پیلیه دا خو دا ازامویری شرط غیر جازم دی دنگا دی شرط پانا جواب شرط چی دی یا جزا چی دن آقا خفزت کل مقام بال ازامتی دا ورپس نی دا ورپس ای اغا حت تا ازا ترها پوری تا برمانده اسمان تا دی سپرو کو لم تداع چه تا پری نخوضو شعوان مسافت او انتها لی مستبقین دا پار دا مخی کی دون کی میند دنووی د پا دا, دا, دا مخی کی دون کی چه یو سلی مخی کی کی میند دنووی دا قرب نا دومر انتها دا قرب تا رسیده چ بل جات دی مونځایش پر نه خدای چې مخکیشی ولا مرقن او پر دی نه خدود د خطلو لم مسلمانین د پاره د اوچتی او دا تدا چې دی تدا لم تدا دا غون جمله په محل د جر کې د اضافه سرځکه اذا د مابات اغه موظافي خفست کل مقام بالازافته اده نودیت بر رفع مثل المفرد دل دا ایک سو بار نمر بیت دا مزید دا ماه قبل بیت آغا وزاحت که داوچی نبیل اسلام پا برا اسمان تا خودتو کم دیتو رسیدو دا سی زیدو رسیدو دا سی زیدو رسیدو چی دا غین روستو کو دا غین مخی که یو سڑی یو سابقت که یو مخی که دون جی سڑی مخی که دلگواری نش مخی که دلی آی سالت گویا دا بیت نتیجه د ماں قبل <سؤال> نا نبی علی <سؤال> سلام اللہ علیہ وسلم اکلا آسمانون دا بر اختو صدرت المنتخان بر لانو دا سی <سؤال> مقام ته رسید شیده او مستبق تا پاریک انجائش پر نخو دو مستنم تا پاریک انجائش <circuit>. پر نخو دو نو سو ته حاصل شو نو دو خفزتا کل مقام بالعضابتی چی دا هر مقام نبی علیہ صلی اللہ علیہ دا دا هر مرتبی نبی علیہ السلام د نسبت او اضافه توشي نو هغه کته پاتې شو دا نبی علیہ السلام نه ینه تمام مقامات د نبی علیہ السلام وروسته باید شو او نبی علیہ السلام باوی باندې اوچت شو او اذنودی ته چکرا تا د आवाज شو د اوچتې دلو یعنی د پورته راتلو او مثل مثل المفردی په شان د اغا چا چی आवाजي العالمي دنده وسره د بیت پوره ترجمه داсила دا خفص تا قطق تا كل مقامن هر یو مقام او مرتبه بالاظابطه په نسبت سره تا اذ نودي د کنجي आवाज کړو شتا دا بر رفې پهوچوت او پهچتي دو سره یا پوچت لو سره مثل المفرد بشاند اغا برشان د اغه چه واضی علی عالمی اوجندو سری یعنی چه کم رئیس او مخوریس کسی خفز تا دا داد دا خفز ندی موی منصوب بی نظر خافز منصوبو بی نظر خافز لکا چه جرور کون کی عامل حضب شوی داغی پا ايوا اس کی او کلمہ منسوب راغلی د منسوب بنزن حافظ و یو نو خفض به د مخاطب صیغه د ماضی مقام مقام او مقام ذلب دون استعمالی مقام دا ضرب صیغه او مقام د اسم مفعول صیغه دا قام یقوم د مجرد را اقام یقيم اقامت د افعال لازم بل فرق دانه یو خد سیغو فرق شو دم پرغه دانه مقام اغه درجه او مرتبه تیولیږي چې د بل د طرف نه چاته مليو شي او مقام اغه درجه مرتبه تیولیږي چې وینسان اغه د خپل باندې ورسي مو مې بلانکی سړي مقام منته مقام منته مطلب مهنته کووزه ته ځانو ورسو مو یو ایک بلانکی دې بل د ډېلو مقام ورکړې دي یا موږ الله تعالی پلان کې د مقام ورکړې دي دا درجه ته د بل جان نه ملو شي نخفص تقلل مقام بل بالاظابطه په نسبت سره ته د نبي رسول الله د نسبت د هر مقام واغستلی شي ناغت روس پاتې دي نبي رسول الله دا غین افضل دی نودی د نه دا عیونه دی, دی, دی په ما ندا आवाज کول ته نودی د دل ته د مجهول صیغه د مخاطب بر ررف اده مطالف نودی د پسې مثل مه مثل مفره لکه بشان د یوا سری چې دنګي لکه یو کس دی او د سره عاال عاال عالم جنډه دغه په نرو باندې متازه دغهرنګې نو سره د سلام د ټول نه متازه او د ټول مقامات او مرتبون چې کمم دی ابزن خفظ د پائل دی کل مقامن دا مرکب اضافی فول بھی دی او بل دی دا مطالق خفظ تفیل دی او ایدو نودی دی بررفعی مثل المفرد العالمی دل دی که دا از جدی دا مضابط ماباد دا او نودی دا جد دا دی جدی دا پیر مجبول دی بیر رفع با دی بسی متعلق تی پیلی مجھول کی زمیر دی او مثل المفرد العالمی المفرد العالمی موصوب سی پتا مضافن شو او مثل مضاف مضافن لیهی لمرکبی زافی حال دی د زمیر دا نو دیتنا بیاتر دی اند دی عبارت دا او اگر تقدیر جو لیگی کا کونکا مماثلا للمفرد العالمی من حیثو کونهی مصحوبا برفع لفظهی نو دا پیل مجهول سر خپل کل فائلنا او سر دا متعلقنا دا دا دی د دا پار جملچنا مضافن لیهی مضافن لیهی دا مفول لہو دی دا پار دا خفستا نو خفست کل مقام تا خط اکڑلو یا خط اکڑلو تا تا یا خفست تا خط اکڑلو مقام هر یو مقام بل بنسبة ول البصرتا دا اذن و د ذکرج आवाज درک لې جوتا مثل المفرد العالم مشان اغه سړي چې سرين جنډه وسري او د نو دي ته چ دې نو دګه اغه د اشاره ته نبي له سلام الله تعالی بره د معراج په اړه اشاره کای مان تفوزا به وصل اي مستتارين عن لعيوني والسر اي مقتطم لا اكسوتيره نمبر بيتي او دلتن رستو مقاصد او اسرار المعراج ذكر قيمك يخسروا دا خبروا النبي عليه السلام بيت المقدس تراله بي وباسمانو تراله بيا سدره المنتهى قدين السلام فاتي شوف طول مقامات بري خودلو النبي عليه السلام ناظره شده خبر ذكر شولي دل د مقاصد ذکر کې اسرار ذکر کې نبی اسلام د صلی الله علیه وسلم له نو کایمه د دې لپاره نبی اسلام د عمر لريلان او سفر یو کایمه د لپاره دې تفوضه چې ته کامیاب شي به وسله په وصل او قرب د الله تعالی ان ی مستتارن چې د پارا چې تکامیاپ شپ وصل او قرب د الله تعالی سره ای مستتری مستتنین مستتارین چې پړته په کامل پړکی دو سره انل عیونی دسترغو د مخلوق نه یعنی چې تک ته ذات د الله تعالی داسې وصله دوشي داسې قرب د الله تعالی ته حاصل شي چې غد مخلوق دسترغو نه پړته وسری ايي من او د پارا دیتو یی ځان تر بللی چتیتو عمومي او کامیاب شي سر به وصل د وس وسري د وصلين باندې اتپي نو کایمه تفوزا به سر د پارا دیتو کامیاب او راز سره داس رازو چې هغه کامل پړته د مخلوق نه الله تعالی نبی له سلام الله والسلام وښتو د دا پاره داسې قربت ورکي چې هغه د خلکو د مخلوق نه پړته داسې رازونه و تور کې چې هغه د خلقو دو رسیدلون هغه پړته مستطر او ختم مقتتم دا د ورن انصاف متراضیکتی د ورن په د سطر او پټوالی سر رازي کای ما کې بیا نا کای چری د د هغورو بناسبون دي مزدری دی او ما چې د زایده تفوز اپیل دي پاز يفوزو فوزن دي دا په معنا د کامیاب سر رازي وصلن اوسلت دا یو جوال ترادل ته مراد د دینه خور د لتا او ې د ون کې دا قیده ده چې کله دا مده په مقام کې را شي نو دا د پار د استام را او چې کله د چا دپار صفت را شي نو دا بیا په معنا د کمال سره را ځ دلته د مستترین د صفت د واصلین دی د و نه دلتهېمونږه د کمال مع نه او دغه دبی په دوی محص کې دا قده شوه. چکره دا ایول بس مقام نه مقدمه کی راشی یعنی مقتدا واقیش دا په معنی دا استفهام سره چکره پوهه صفت د چا دا بیا په معنی د کمال سره ان ال عیونی عیون د عین جمع دا والسر سر راست ویني کیږي مقتتمون مستترون او مقتتمون دا یو شان صغیر دي دا یو صغیر اسم فاعل دي او اسم فاعل صغیر دا دا مزیدونه دل دګي هر وجه جگمدي فيه د دوار نوستو متا اغه پړ زګه جموويو د مزيدو نس مفعول څنګه را دي او کو چربياد د مونږ ضرورت و جنراولو هم نو صیقد اسم مفول به جوړو دا غنه بروستو هر فجر اغه ذکر کو پسلکی به هر فجر رازي بیا دي اسم مفول را دي شي دلتم دکہ کی سلام کای ما تفوزا کای ما تفوزا د پار ادي نبی علیہ السلام ته आवाज وکړو شو د پورته د تللو سبب فارده دی ته په زې کامیاب شي به وصل په وصل او قرب دلته نه لا سره ای مستترن چې دا پرته په کامل پټکی دو سره انل عیونی د سترګو د دا خلقونه داسې وصل ته درکې او کامیابی دی چې هغه د خلقو د سترګو و سر دی وسر نو کامیابی ته په موندل د لاس رازونه سره ای مقتتا من یا متتمی چې هغه پرتی او وسریند سر ازونه چې هغه پرتی په کامل پړکی دوه سنه نه کامل هغه پرتی د رازونه چا تخقار نه دی نبی له سلام پرمای چې ما د الله تعالی د معراج پښه باندې معراج پښه باندې د رازونه دا خبر خبري دا سی واقعيات راکړی دي دا سی علم یې راکړی دي ا څه علوم یې راکړی دي کدا هغه نه لیک شاده هم مخلوب تورقلی شي دوی دوی به دا هغه زبط و نه کړی شي نبي السلام راتول علومه زبط کولی شو او مخلوب دا هغه زبط نشي کولی هغه د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په د دې وجه نه دی اخیری بیت بیا محسن رحم الله خپل عاجزی ذکر کوي کنه چې الله تعالی نبی له سلام تصور کړی دي نو دا هغه دا بیان نه خلق قاصر دی و فخذ فخذ تکل فخارين غير مقام وجست كل مقام غير مزدحمي ترکیب دغه مخني به هغه مون پاتې کو کایما کې نماز زائد دا تفوز پیل پېلې او دې کې د ولینو منصوب دی و او یا دی و اصلین جگندې به وسلې دا مجبور د متعلق تقوز وبسي او اي چې دی دا مذمضاف نه هېدا دا صفه د وسلنده نو منصوب صفه بیا موجوده دا جن جن مربوط متعلق طرف تقوز وبسي یا عيون دا انل <سؤال> عیونه دا متعلق په اسمه فاعل مستتر وبسي انل الونی ام اس موبائل نام پر اس مفول پسنت مستترن نام دعنیل عیون جی دا د مستترن بس متعلق تھے اسی غدا اس مفول لضمیر بکید مضاف لہ عین د پار مضاف لہ صفت د وصلن موصوف مضاف لہ نا او او ایي مقتتمن نو سر ناموصوب ته اي مضاف مقتتمن کړي دی مضاف لهي مضاف لهي صفت موصوف صفت دا عتب ته وصولين ماندی فخصت كل فخارين غير مشتركين داهم د دا مزيد د ماقبل وضاحت ته نبي رسول الله صلي الله عليه وسلم ته الله تعالی اوازو کو نو سه وته ورخلو او د څه د باره غوښتليو نو یو مخ ذکر شو دا سی وسلاته ورکو چې د خلکو د دستورونه پټ دي دا سی رازونه ولورکول ځای د خلکو نه پټ دل دلته دویم نور هغه انعامات ذکر کیږي فخذت چتو راجمکی کل فخرن هر هغه سيزل چې هغه سبب د فخري غیر مشترکین دغه فخر چې هغه مشترک نه دي چې سره شریک نه دي چې سره وجزت او چې تک کم کیه کله مقامنه وجزته کم نه کم ما غلطه ده وجزته او تیر شیتو کله مقام نه هر مقام نه غیر مزد حمی چې په هغه ازدحام نشته صرف یواجب کی ته موجوده ازدحام بگی نشته دي صرف بگی ته موجوده دلته کې د دې بی دعوه وضاحتته چ مکه اغه انعامات ذکر شو او هغه رازونه ذکر شو چې اغه د الله د رسول په مسکی دل د اغه نماز ذکر کیږي چې کی باګی امتیانو پیدا بشارتونه دي دنیاوی پیدا دي اوخره وی پیدي دي دنیاوی او اخروی مصیبتونه باغ سر لر کیږي دغه سیدونه دلته نور څه ذکر کړه نفخوز تا پس تا را جمع کو فخارن هر هغه سبب د فخارو غیر مشترکین چې نه دي شریک پدې کې تاسو اړه شروع وو مو جوز تا او تیر شو له پیل هر مقام چې په هغه کې ازدهاام او دمره ترقیلې وره په مخ کې لاړلې په دمیاره پر سفر کې دو حجاب د زحاب او حجاب د لؤلؤ عاج ګرځکې ناغه وضاحت دا سی نو ببيت کې د اولنی جمله وضاحت ده چې دنا دي مراد نبی له سلام اوموند هر هغه هر او یا هر هغه سبب د فخر او وسیله ده لویه مرتبه د کوثر ده شفاعت ته مقام محمود ده دغره مغت المفرد العالم ذکر شو دا مقامات په دوي اولنی جمله کې راضي او غیر مزدحمین ته تیر شو د داسه دا مقام نه د بایکی ازدحام نه دا کم مقام دی نو دی بارک اجازه راضی چې نو ویله سلام برمای چې زو مخک ته لم جبرئیل علیہ السلام زمان تو روز تور نو زو د سروز رو پردی ته اور رسیدم جبرئیل علیہ السلام دروازه ټکوله نو دن یو بلی فرشته आवाज وکړ سو کې دویل السلامت یو حزیمه یو دماسره محمد صلی الله علیه و سلم دی فرشته بدی اور دوسره الله فقرو او داور و تلر او نبیله سلام الله علیه سره بیا په مخ کې لاړو او نبیله سلام و چې داهر سفراس یو له حقون شوږي ځکه د دغه پردی موټایته کو د لښین د پینځو او کالو په مسافت باندې و کومه دمره ډکه و بیا ویده بی غ فرشته ز د لو لو پردې لبه زم اغه ورو ټکوم اغه شان فرشته د دني نواغ ورکو اومده فرشته و ته د خپل تعارف وکوم بیا نو وی سلام تو سلام تعارف نو وی سلام الله علیه مخکې دن نکوم تر دې چې او یا پردې چې کوم دې ختم شولي او یا پردې او د هر پردې ډکوالی متکم نو بیا ځکه دا او یا پردې ختم شولي نور افرف دو شین رنگ چې ګم دی یو سیس چې ګم دی هغه ولاره او دا هغه رانا جوان دا, دا نور د رانا څو ګون نه ځاتا وا زبا غرفرب باندې کینہ ولی شم او عرش چې ګم دی هغه زو اوره سوال شون باغې باندې اداز عجیب مامله وجدا نه یو قطره د ما تر تره توي شول پج د ما بجو مانو لګي داز مټاسو چاګا چته مخلوب بد سره نه مخې زکې نه مې کې او د دیوجران لا تلا ماتا د مخکنو خلقو او دروستنو خلقو ار خبره او ار واقع ماتا بیان کړل داګه په دې بیت کې د دیمځه کې غیر مزدحمن کې دغه مقاماتو ته اشاره نه نو فخستا پستاجم کړو کل فخارين فخستا دا صغه د مخاطب ده او دا پهمانه د مخورورو سر را ځ او فښار چې کمم دی اسې ت کېږيړی په بل باندې په غې سره فخر کوې غیر مشتکن چې دا یو ځین د چا سر شیف نه د برک یوا به کې تهی اوجز ته په معه د تریدل سر راځې کلل لقامین غیر مو هم ګ ګړې ت کېږي خو ته چې کمم اطفا تفو د ماندې اته کوې نو جوستافل پایلې او کله فخارين مرکب اضافي مفول به غير مشتريكين چې د مرکب اضافی صفت د فخارين دي وغوا فخان موصوب شو او غير مشتريكين چې مشتريكين دي دا مرکب اضافي صفت د موصوب صفت او مضاف الیه ده کله او ضغم ضغم مضاف الیه ده فقط اوخذ د مفول شو او هر بياته فضل دات عبد جمله بجمله دي دا دوه جمله په ولنه جمله اتفتا جوستا فیل پایند کل مضابط مقامی موصوب تی غیر موز دا حمی ورکب ازافی صفت موزاب صفت موصوب صفت بیا مضاف اللہی دا کل مضابط اللہی مفول به دا جوستا دا ترکیب واضح تے و مقدار مقدارو ما ولیت من رتبین و عز مقدارو ما ولیت من نعمی دا ایک سو نمبر بیتتے ہیں د میراج به شب باندې د لاؤد رسول په مسكي چې کومي خبر شي کومراد و نياش شي ولي او طول مخلوق دا غي د بيان نه اغه عاجز دي نو مصنف رحمه الله د دغه خپل عاجزي ذکر کوي چې زهم دا غي بيان نشم کولی لدوي وجل لويو او عظيمو مقدار ما د اغه شي ولیدہ چې د تصرفې درکلی شوتا ته د هغه اختیار درل شو مير وتابن د مرتبونا وعز او کمو مقدار ما چه تا تا من نعمی چه کم مقدار ومتدار ماده هغه شي ولیدہ چې درکلی شوتا ته من نعامي د نعمتوننا چې کم سيزونو تصرف او اختیار ته درکو اگر دې لوی عظیم سيزونه دي دی دير لوی عظیم دي پا مقدار <سؤال> که دیر زیاد تی سوکی بایانوی نشی او دغرنگی کم نی مقدارو دا اغشی چی درقلی شوی دیتاتا دا نیمتون انا دل دا کی جلل دا پا مانا دا عظیم سره جلل وعلا جلل جلل هم دا اللہ تلا پا نمونو کیوائیو اللہ عظیم سره عظمت سره او مقدار جدی دا فاعل دجلده ما اسم موصول دی ولید جدی نو دا پیلی مجہول دی او مر و تبی متعلق په بحال محظوپا دا مانع او دا ولید جدی دا فاعل جملہ پیلی جدی سلطا موصول موصول سلطا موصول سلطا جدی او ما موصول دا موصول سلطا ما قبل دا پا دا مفول دی و هر بیاتیب تیارتا دا جمله بجمله دی عز مقدارو ما اولیتا من نعمی سیم سیم یو شان بلکلو اغا ترکیب دی مقدار اولیتا دا دا والا ہونا دی پا معنی دا والی جوڑوول متسرک جوڑوول اختیارمند جوڑوول من جوڑو رتبین دا دا رتبین دی درجی دیولی که دی عز دا پا معنی دا کمولو سرازی مقدارو ما اولیتا اولیتا دا دا, دا, دا او الله ندی په معنا د عطوا سره ورکول سره من نعمت د نعمتونو نو ترکیب دا شو چې وجل لوي د عظيم مقدار ما د هغه شي د هغه رطوبه د هغه درجه چې تسرب در کړې شوی تاتا ولیدا چې تسرب در بي شو تا. تاتا موږ ترمن مرتبونه دا هغه اپ مقدار دې لوی دې دې زیات وي او ډیر کم دي او مقدارو ما مقدار او مولیت منامي او چې کم نه مډوره تا درغ نشو نو عقد چاパイلم کې نشرا د لوی او عز مقدار او کم دي مقدار د اغي چې سو کې پا علم کې راولي سو کې دغ تونو چې تا د درغې شوي ی کمتونونه چې تا درغ شو د هغې مدار د خلکو دره ډیر کم دی یعنی سوکنی شي را وستلی سووک شي را دا مقدارو د د دغه عجزې د د شو د دوی ب ترجمه بیا وورې د مخدارو کمو مدار د غ شو چې در کوی شو او تا د ن متونونه نه ی کامال سره بیانول د چا په وس ک نه دي بلکې چاف هم دغې په کمال سره احسان نه کړی د پ مست.